Перша книга Самуїла Розділ шостий. Ковчег Господній пробув сім місяців у філистимлянському краї. А тоді філистимляни скликали жерців і ворожбитів та й спитали «Що нам чинити з ковчегом Господнім? Скажіть нам!» Як нам його повернути на своє місце? Ті відповіли. Якщо ви зважилися відіслати ковчег Бога Ізраїля, не відсилайте його без нічого. Ви конче мусите для нього якесь відшкодування принести. Тоді одужаєте і знатимете, чому його рука від вас не відвернулась. Ті спитали. Яке ж нам відшкодування йому принести? Їм відповіли, «Згідно з числом князів філестимлянських, п'ять золотих гуль і п'ять золотих мишей, бо кара одна для всіх вас і для князів ваших. Зробіть, отже, зображення гуль ваших та мишей, що пустошать землю, і воздайте славу Богові Ізраїля. Може, його рука стане легшою над вами» вашими богами і вашим краєм. Чого б вам упиратись, як було уперлись єгиптяни та фараон? Вони їх не пускали, а ті все ж таки вийшли, коли Бог показав на них свою силу. Візьміть, отже, та приготуйте новий віз і дві дійні корови, які в Ярмі ще не ходили, і запряжіть ті корови до воза, а телят – Завернете від них в обору. Тоді візьміть ковчег Господній та поставте його на віз. Золоті ж речі, що ви дасте йому на відшкодування, покладіть у торбу збоку та й пустіть. Хай собі йде. Але вважайте, якщо він по дорозі у свій край піде на бед Шамеш, то значить Бог Ізраїля учинив нам це велике лихо. А коли ні, то знатимемо, що не його рука нас побила, а сталося це з нами випадком. Так і зробили люди. Взяли дві дійні корови та й запрягли до воза, а телят замкнули в оборі. Поставили ковчег Господній на возі і торбу з золотими мишами із зображенням гуль. І рушили корови просто дорогою, що на Бетшемеш. Тим самим шляхом усе наперед ішли далі, І ревли, йдучи, не звертали ні праворуч, ні ліворуч. Князі ж Філістимлянські йшли за ними аж до границі Бетшемешу. А бетшемешські люди жали якраз тоді пшеницю в долині. І як підвели очі, то побачили ковчег і з радістю пішли йому назустріч. Віз дійшов до поля Ісуса у Бетшимеші, і там зупинився. А був там величезний камінь. І порубали вони воза на дрова, а корів принесли Господові на всипалення. Левіти зняли ковчег Господній і торбу, що була при ньому, і золоті речі, які були в ній, Поставили на камені великим, а Бечемешські люди принесли все палення і закололи того дня Господові жертви. П'ять князів філистимлянських бачили те і того ж дня повернулися в Екрон. Ось які були ті золоті гулі, що філістимляни принесли Господові на відшкодування: Одну за Аждот, одну за газу, одну за аскалон. Одну за гад, одну за екрон. А золотих мишей було стільки ж скільки всіх філистимлянських міст, що під п'ятьма князями, від укріплених міст до відкритих сіл. Свідок тому величезний камінь, що на ньому поставили ковчег Господній, що й по цей день стоїть на полі Ісуса Шемешія. Сини ж Єхонії. Не раділи разом із людьми, коли споглядали на ковчег Господній, і Господь убив із них сімдесят чоловік. Засумував народ, що Господь побив його так сильно. І говорили бачемешські люди, «Хто може встоятись перед Господом, цим святим Богом? До кого б його від нас відіслати?» І вислали гінців до мешканців Киріят Єаріму, щоб їм сказати, «Повернули назад філистимляни ковчег Господній, прийдіть, візьміть його до себе».